провізорчу. Я лиш одне прошу. Скажеш, якого дня? І це весь план? Я знаю одного чоловіка, і він каже, що всім остогидло терпіти. На його вулиці тільки розмови, коли почнеться. Обіцяю привести багато людей, але я мушу того дня бути біля тебе. Ось. Спи. Не дав я їй доказати, бо піду. Ти мене заганяєш у такі страхи, що я не засну. Добре, я мовчу. До ранку я таки не задрімав, хоч думав не про той день. Я його давно напередбачив. Поснідавши, ми розійшлися. Марійка на роботу, а я на волинський шлях. Повернувся вночі. Марійка розповіла про відвідини Мегельської. Поетеса скрипіла стільцем до пізнього вечора, та я, мовла, зло не показувався. Вона патетично і яскраво змалювала свої стосунки з Павлом Ганишем і трохи наговорила на чорноту, мовляв, невихований, в одній освіченій компанії їй довелося за нього червоніти. «Тебе не картала за засідання?» – запитав я. «Застала мене з перев'язаною головою. Вона мене чогось поболює, простудила і ще розказувала Мигельська, що в Кракові видають кривов'язові трактати». Неважко здогадатися, що вони в них залишилися. Між іншим, Мигельська натякала, що Кривов'яз деякі події описав туманно. О, це з їхнього лексикону. Тільки справедливе міркування, кричать туманно, двозначно, нез'ясована ситуація, нема оцінки можливості і потужних сил. Я при республіці читав їх часописи. Не дарма гавкали на всіх перехрестях, аби ті часописи передплачували. Ті помиї звухлилися. Ти щось зробив сьогодні? Найголовніше переконався, що люди чекають. А я що казала: одвернися, я вдягнуся і підігрію тобі їсти. Я ситий, Марійко, частували? З чаркою? Ні. Хтось то казав, що нині політичні бесіди починаються після третього тосту. Я з інтелігентами не зустрічався, усміхнувся я. Гасити? «Еге», – мовила вона, наспівуючи. «Завтра до Покуцького піду», – сказав я. «Про Павлюка не чути? Може, старий щось знає. Я хотіла б, але друзі залишилися біля розбитого корита. Інакше і бути не може. Пригадуєш, ти мені розказував про прив'язану теклю. Я її сьогодні бачила на сходах, коли йшла від сестри». Це вродлива і якась тепла, сяюча жінка. Глянеш і не зможеш забути. Вона прийде до сестри в неділю пополудні. Обов'язково підстережемо, Мені цікаво, що ти про неї скажеш? Я сьогодні зустрічався з одним чоловіком. Голос падає на тебе, як удари молота по шині. Неприємний? Чуєш? Вітер скиглить. Приблизно отака приємність. Я люблю, коли на дворі заметіль. «А ти під ковдрою?» «Угу». Вона вийняла з-під ковдри руку і вкрила мені плечі. Вмостивши на моїй руці голову, вона незабаром заснула. А я, як і минулої ночі, почав мучитись і знущатися над собою. Після дурної вихватки окільнюкової докії я не переставав думати про Марину. Я не міг собі вибачити, що поступився Марійці. А тепер вона мені не би перша дружина – тоді як Марина, ніби побічна, до якої я повертався у гадках. Вітер скиглить, мов плаче. Ти де, синку, пропав? Покузький осунувся на лиці, погляд зацькований. Увесь він, наче його, помістили під зменшувальне скло. І від Павлюка немає вістей? Старий таємничим виглядом пошамкав губами. Як тобі відповісти? І, мов би, є, і нема, Чув, що перемишлянський табір перевозили кудись у глиб Польщі і багатьом вдалося втекти, кількох забили. Будемо надіятися, що Павлюкові пощастило. Давно? Такий час, що повинен би добутися. Та воно дорога всіляке трапляється. Серце моє віщує, що з ним усе гаразд. Я серцеві вірю, як стара моя небіжка занедужила. Заспокойтеся. Якби не Гривастюк, і я дожив би в мирі з Мариною до глибокої старості. Але цьому світові треба втоптати людину в землю і подивитися, чи зможе вона піднятися. Я піднімусь.